Bine, cuvântarea Domnului pre să voi toți. Fată să și cu asta ai de oameni, cu dauna cu lași în vecii vecinul. Slabă-ți față să-mi să rămână vești, nostă, slabeție. ov pia dimors si sorsa de varat cum era soa noapte pentru lucatul lume preparat mai si sana la sinci la savietilor ce tot au laudat la aposoli quale asunto dei glicieri marturisitor alle suntrui tarasia a care vade per per un are de Sfântului Cel Întru Sfinț, Părintele nostru Ioan, Crădear, Patriarul Constantinopoul, alesins-o drept, s-o dumesești, căriți-o achim și anu ale tuturor Sfinților. Să ne viduiască, să ne mântuiască noi ca un bun și de-o avem Pentru rugăciunile asunților, părinților noștri, Doamne, Iisuse să-mi salve Dumnezeu nostru, iubește-ne pe noi. Amen. În numele Tatălui și al Fiului Jansson, trebuie ducat în șcuri orașe vece vece lor. Iubesc că din ciorșie ce s-a anunțat săptămâna urmă, iată și sosi, suntem în preajma. Sfântului și Marelui post a amvieri Domnului nostru Isus Hristos. Acest post l-au lăsat Sfinții Părinți cu 40 de zile înainte de îngiera Domnului Hristos, nu doar ca să se afle în treabă și să pui lege și l-a așezat cu mare înțelepciune ca omul să priceapă rostul lui în viață dacă îl va ține. Din cauza că postul în viața creștină, postul acesta de mâncare, are o mare conotație, un mare rezultat pentru mersul înainte a vieții duhovnicești pentru sporirea, Sufletului. Dar pentru a ajunge la această înțelepciune, a ceea ce înseamnă postul, să mergem înapoi, în Edem, unde a fost croit Adam și Eva și să vedem ce s-a întâmplat acolo, după cum a lăsat Dumnezeu, în Duhul Sfânt, prin gura prorocului Moise, în câteva rânduri, izgonirea lui Adam. Sfinții părinți au pus în această duminică, ultima înainte de începutul postului, izgonirea lui Adam din Eden. De ce l-a izgonit Dumnezeu pe Adam de acolo unde a fost proit? Și pentru care a și fost proit frumusețea Edenului? De vreme ce diavolul era căzut din strălucirea lui, luciferică, acea cădere făcându-se datorită voinței lui și nu pentru faptul că Dumnezeu l-a croit imperfect pe diavol, ci a lăsat voința liberă ca să aibă deplinitatea libertății să se bucure de această libertate, dar înălțându-și mintea, deja s-a făcut potrivnic lui Dumnezeu. După ce a căzut o ceată din Îngeri, a cărui tartări era satana Lucifer, avea să-l prăiască pe om, în a șasea zi după ce a făcut toată zidirea înconjurătoare și l-a pus în edem ca într-un palat, în toată spre frumuseței zidirii lui Dumnezeu. Era atâta de frumos Adam și atât de frumoasă Eva ca niște ungeri de frumoși. Fica Evei, ca să vă dați seama, Maica Domnului atât de frumoasă era ca a spus Sfântul o Reopagitul. Când a văzut-o pentru prima dată, i s-a închinat și a zis că este Dumnezeu pe pământ. Dacă Maica Domnului, fica ei, era așa de frumoasă, dar Eva și inclusiv Adam, Fiind împărația toată zidirea, era de o inteligență tremurătoare și o personalitate peste toată zidirea înconjurătoare lui de care se cutremurau și îngerii. Dar era din lupt în Suflet. Diavolul, repet, era căzut din strălucire. Când a văzut lucrarea lui Dumnezeu, că din lut neînsuflățit a făcut așa splendoare, în loc să se căiască, s-a umplut de mare invidie și cum și la noi oamenii de obicei vedem prezența invidiei în noi, dacă nu o când la timp, ne niște ungherea ale veții mârșate, cu atât mai mult putem să înțelegem în extremis ce înseamnă această invidie, această pismășie asupra lui Adam. Croindul Dumnezeu pe Adam i-a pus o singură coruncă. Dacă tu vezi că tot ce este în ție, ție ți le dat. Ca nu cumva să pătimești ceva, îți pun o singură poruncă pe care tu dacă o vei asculta te vei împărtăși de toate. Din pomul acesta și-l-a arătat să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca, cu moarte vei muri. Ne punem întrebarea, oare Dumnezeu i-a pus porunca ca o piatră de poticnire? Sau i-a pus această poruncă ca să aibă și el oarecare plată pentru faptul că, fiind pus în totul făcut de-a gata, să se mulțumească și el că participă cu ceva. Face un pic de ascultare. Diavolul știind prețul acelui pom bon, că în acela zace moartea, Atât de mult s-a gândit cum să se strecoare între cei doi și să-i facă să mănânce din pomul oprit în felul acesta, rupându-l din dragostea lui Dumnezeu prin călcarea poruncii. Eva fiindcă era ajutorul lui Adam, el fiind îmbrăcat în acea flamidă imperială, slăbucitor ca soarele, Diavolul, neputândul l vedea în toată splendoarea pe Adam, s-a folosit de iernă. S-a metamorfozat în șarpe și strecurându-se la urechi, a spus, ia și mănâncă, că în ziua în care vei munca, veți fi ca niște Dumnezei. N-a spus că vei muri, ci va trăi veșnic. Gustând din acel pom, S-a dus imediat la Adam și s-au înșelat unul pe altul. Oare Dumnezeu era așa de irevocabil în hotărârea lui? Era atâta de dur, știind că poate să pădinească omul, poate să greșească din ceva, că nu era ca un Dumnezeu, totuși. Dar l-a chemat spre vindecare. Să-i fac această vindecare a Prihanei care i-a făcut o păcatul, tot acolo de Și l-a chemat spre mărturisire. Ca Adam și Eva, în momentul când au mâncat din fructul oprit, deja au și cules roade. Primul lucru care a apărut în viața lor a fost rușinea. Ați văzut ce diferență este între copii. Noi toți am fost copii. Cât de frumoși sunt până a veni în puterea păcatului. Nu știu de rușine. Stau unul cu altul goi. Nici o problemă. Este acea gingășie, acea curăție care transpiră din ființa lor. Așa să înțelegem și pe cei doi croiți, om, bărbat și femeie în Eden. Iubiți credincioși, din momentul acela, când Dumnezeu i-a chemat la mărturisire și să se căiască pentru fapta făcută, sau au -a și a zis, Adame, nu cumva tu ai muncat din pomul oprit, că el se rușina deja de Dumnezeu. Și refuză chemarea și spune, nu Doamne, nu eu am luat, ci femeia care mi-ai dat când se duce la femeie, la Eva și o întreabă, zice, nu eu, ci șarpele mi-a zis. Și din momentul acela a venit blesemul lui Dumnezeu și aș putea să spun, ceasul a fornit pentru prima dată în epopeia omului. Până atunci nu era curgerea timpului. În momentul acela, ceasul a început să-i bată în viața lui, anunțându-i cândva va veni sfârșitul lui. În momentul acela când Dumnezeu i a, i -a dat și blestemul, femei în dureri de moarte vei naște fi, iar tu, Adame, în sudoarea frunții îți vă găsi hrana ta, Spin și pălămie vor fi încărarea vieții tale, iar șarcălui lui, toate tot restul zilelor tale se tecnică pe pământ. Iubți că din ceoși, din momentul acela, moartea a început să funcționeze. Toată zidirea în conjurătoare lui Adam a intrat în copia a fost excomunicat, izgonit din Eden și s-a pus streajă sabia de foc al Sfântului Mihail la ușile raiului. A dat mult atunci. Atunci și-a dat seama de înșelare, atunci a dat seama ce înseamnă călcarea de poruncă Și-a dat seama de bunătatea lui Dumnezeu. Era tardivă căința de șapte. Așadar Dumnezeu nu a fost un tiran cu el și cu ea, ci i-a chemat să-i vindece acolo. Și dacă ei mărturiseau păcatul, se vindeca în Eden și acolo rămâneau. Dar de vreme ce au refuzat mâna bunătății lui Dumnezeu, deja moartea a început să curgă peste ei și este logic, ca acolo nimic spurcat nu intră. Ce avea să-și scoată Dumnezeu morții cum îi scoate noi din casă, chiar tot murea, se împuțea nedem. Asta i-a cerut, robia Pământului merge în robia Pământului. Iar când va decide Dumnezeu, viața se întrerupe. Trupul intre în moara, în de cele pământul unde descompunându-se prima parte din ceea ce înseamnă om, trupul material, așteaptă învierea morților. Motivul principal pentru care Dumnezeu de fapt l-a scos pe Adam a fost ca nu cumva diavolul să vină a doua oară și să-l înșele să mănânce din pomul celălalt, care, în care subzista moartea Sufletului, că ținta diavolului nu era trupul, era Sufletul, că el știa că a doua parte din om este Sufletul și acela este părticică din Dumnezeu. Și aceea voia să o țintească el. Vedeți când se bat împărați între ei, că și aceștia de astăzi tot împărați. Principalul este să-l detroneze pe împărat și apoi toată împărăția îi cade la picioare. Deci războiul, cursul războiului merge spre cetate, spre bastionul unde șa de capul. Așa a făcut și diavolul. Ca să dărâme noblețea zidirii lui Dumnezeu, el trebuia să ajungă la suflet dar până la suflet trebuia să bată prima cetată trupului. Și din acest motiv Dumnezeu i-a izgonit din rai ca nu cumva diavolul să vină și mâncând a doua oară sufletul într-adevăr rămâne muritor pentru veșnicie. Din acest motiv și Dumnezeu a lăsat ca sufletul, după ce se desparte de trup, neatingându-se moartea, efemerul de el, așteaptă învierea morților, caluând din mărântaiele pământului din nou trupul, în vârsta de 33 de ani, indiferent la ce vârstă o fi murit omul pe pământ, merge la judecată, unde, după cum a fost în Evanghelia de Duminica trecută, se despart oamenii precum păstorul oile de ieri. din credincioși, de acum Adam avea să-și urmeze calvarul vieții, inclusiv descendenții, din care suntem și noi. Spun Sfinții Părinți că atunci când Adam a fost izgonit din Rai, și trimis în efemerul vieții, cândva trebuie să moară, a mers toată zidirea. Și ca să înțelegem acest lucru destul de sensibil, un împărat când îl cucerește pe alt împărat, nu totul ca cade sub stăpânire, ce poate evadat din limitele împărăției acelui învinț? începând de la om și terminând până la ultimul fir de iarbă, ca de robie. Așa a fost și cu zidirea care a fost făcută pentru frumusețea lui Adam. Toată a căzut în moarte. Sfinții părinți spun că ar fi vrut vietățile să-L linșeze pe Adam. Au cunoscut greșeala și ele nedrept au mers în robia morții. Dar Dumnezeu le-a stăpânit și le-a dat doar o cota parte ca să sujească pe Adam. Dulceața unui fruct nu este cea din evem care a fost când a fost Adam Fidin. Este doar o infimă parte din acea frumusețe, acel gust, precum și o și toate celelalte care cântă pe om. Și toate le-au lăsat Dumnezeu subjugate totuși acestui umil împărat, dar muritor om. Sfântul Apostol Pavel, peste mii de ani de la începutul acestei epopei a omului, avea să spună că toată zidirea oftează și suspină în robia morții, așteptând cu nerădare slaba fiilor lui Dumnezeu. Deci, toată moartea care cuprinde toată viața de pe pământ este atât de nemiloasă că nicăieri în lume nu s-a identificat că exista ceva care s-a născut cândva și n-a murit. Am putea să spunem, singura vietate de pe pământ care a fost într-adevăr atât de longevivă a fost jarul mavei care prin anii 80 a murit definitiv. Acela se zice că ar fi tocmai de la moartea lui Adam. În rest nimic nu s-a identificat pe pământ că ar trăi o veșnicie. Dragi credincioși, după ce Adam a conștientizat ce a pierdut și trăia prezentul robia deja regretat, au început nașterile de copii, atunci Eva și Eva și-a dat seama durerile moții prin care trecea născând. Adam și-a dat seama de robia aceasta a vieții, pământerii. și-a dat seama ce înseamnă supărarea când a gustat și moarte, și nu orice moarte, moartea fiului lui Abel, nu de boală, și omorât de către fratele lui, fratele lui Cain, din aceeași răutate care a avut-o și diavolul în Eden asupra lui Adam. Evident că întotdeauna și acest lucru îl vedem în viața noastră destul de constant, când te stăpânești o supărare, o tristețe, și pe măsură ce îți cuprinde toată ființa, deja toate cad în desuier. Tot ce până mai e, îți descrățea fruntea, îți spunea acel zâmbet șăganic, și toată ființa era plină de pace, de binețe, toate au zburat, fiindcă tristețea, ca în vine după ce se stinge lumina. Nu-ți mai arde de nimic, trăiești sub povara, nemiloasa tristeții. Acum înțelegea Adam ce însemna fostul. Dragi cioși, Dumnezeu nu l-a părăsit pe om după izgonirea din Eden. I-a fost mereu lângă El și până la sfârșitul lumii e mereu lângă El. Din cauza că El este absolut în tot ce este frumos. Cum avea să-mi spună mai târziu prorocul Isaia, însuflat de Duhul Sfânt, temete de cuvintele mele ca să nu tremur de faptele mele. Atât de frumos cuvânt spus poporului iudeu și spus nouă tuturora indiferent cine suntem noi de Vedeți, frățile voastre, că la orice pas mai suntem sub niște legi care sunt frumoase dacă le păstrăm. Că cel ce păstrează legea, bineînțeles, legi date de oameni cu cap, nu niște nebuni. Și acelea trebuie să le păstrezi la urma toată. Cu nebun în geadă nu te poți spune, mai bine fugi. Dar dacă le păstrezi, te stăpânești o pace. Cu atât mai mult trebuie să înțelegem legile acestea duhovnicești de care omul nici nu mai vrea să mai audă. Și nebăzind legile, automat îți dai seama cât îl ignoră pe dătătorul de lege. Cum mai spun unii oameni atât de inepți în gândire, l-ai văzut tu pe Dumnezeu? Nemernic ce ești, dar tu ți-ai văzut șeful tău, președintele tău sau împăratul tău vreodată? L-ai văzut față către față, vădată, dar legile nu sunt ale lui, Nu le păzești. Deci, dacă om fiind muritor ca tine și îi păzește legile, trebuie să vină Dumnezeu să vorbească cu orice boschetar, cu oricine, ca voi să-l păzească? S-a arătat Dumnezeu oamenilor și ce au făcut oamenii din Dumnezeu? Deci, legic este și destul de logic și înțelept să ne temem de cuvintele dătătorului de lege, ca nu cumva să tremurăm de faptele legii. A tremurat apoi Adam datorită faptului că nu a păzit pe legea, nu a ascultat de cuvintele plânde ale lui Dumnezeu, că nu îi l-a spus impunător cu teroare, amenințându-l cu sabia sau cu tenița. I-a spus prin cum vă sfătuiți și frățile voastre, copiii, cu dragoste, cu blândețe, nu cu impunere sau prietenii, nu umbla acolo, că acolo nu-i pentru tine. Dar iată pe urmă, nepăzind cuvântul, s-a arătat că nu l-a prețit pe Dumnezeu și a început să tremure de nepăzirii legilor. Mulți oameni se eschivează de la dreptatea lui Dumnezeu incriminându l Cu ce ți-a îngreșit o doamnă că trebuie să robesc în morții? Că doar Adam a greșit. Alții mai esteți. Eva a greșit. Bravo gândire! Dar tu întreții păcate. Că nu ei au greșit și ne-au adus în robia morții. -a, a venit Hristos și ne-a luat ca să înțelegem noi cum îl eliberează pe o oarecare întemnițat pe cauțiune cei care îl iubesc, din afară, din libertate. Deci a venit Hristos și și-a pus o brațul, și-a și pus trupul lui în bătaia morții, a suferit moartea ca să ne elibereze pe noi din chiar a morții veșnice și ne-a dat cheile împărăției. Ești liber de acum, nu te mai teme că moartea veșnică nu mai este pentru tine, în schimb ai cheile și eu te sfătui, îți spun a două oară lege, dar nu lege impunătoare, îți dau sfat. Ca a pus dinte pentru dinte și ochi pentru ochi legea dură care era la poporul iudeu și-a dat milă voie și nu jertfă, care este diametral opusă. Dacă vrei, faci, dragul meu, porunca care ți-o spune -o spre binele tău, dar dacă nu faci, tu ai să pătimești, nu eu. din credincioși, m-am confruntat de multe ori cu aceste, cu așa subiecti, inclusiv eu sunt subiect, că nu mă erijez de la culte, că omul sunt și eu. Mai ales tinerii au fost atâta de frumos sfătuiți, copii dragă, fi cu minte cum te-a învățat biserica sau cum te-a învățat mama ta sau tatăl tău, dacă sunt decenți, în sfătuiri și cu minte și păzești o minus fat că niciodată nu se pădubești. Dar trupul fiind zvelt, trupul fiind puternic ca un armă sa, s-a dus și a rup frâiele și s-a dus de unul singur, așa să vă închipuiți cum a precat tânărul din Evanghelie, fiul risipitor și s-a risipit toată bogăția. Multe și mulți s-au întors plângând, deja brăzdați pe fața nepede de care o avea până mai e. Lacrimile i-au băzdat obrajii făcându-le canioane de atâta durere. E tardivă căința, măcar de acum încolo păsește ca nu cumva să-ți fie și mai rău. Așa să înțelegem reactualizarea edemului personajele fiind Adam și Eva. Suntem și noi la rândul nostru iubiți credincioși, Adam și Eva. Nepăzind porunca lui Dumnezeu cu legem imediat în roadă. Postul este lăsat nu unde calor cum se erigează sectanții stăpânii pântăcelui, au demolat toată Sfânta tradiției și au rămas în iubirea de Dumnezeu doar o locoreie interminabilă, sofistică. Clămpănesc ca o meliță, cât mai stilat și citat, tri, titrat, din Biblie, cuvinte ca să l săpăcească pe om de cap. Dar în tradiție, ca să facă ceva pentru trup să smerească trupul niciodată. Și obstrucționează legea ortodoxă în care subsistă postul și când nu este în decalog, așa este. Postul nu este trecut în cele zece porunci, dar nici tăierea împrejur nu este trecută. Și era tăierea împrejur de mare uh, importanță în poporul iudeu. Iar acea tăiere împrejur s-a dat înainte de a se da decalogul. S-a dat Le Avram, începătorul poporului mesianic. Iubiti, credincioși, tăierea în prejur de atunci, care nu era în decalog, avea să fie nașterea a doua din apă și din duc care a predat-o Mântuitorul, supra-numită tăierea în prejur a inimii. Mereu auziți, auzim în cuvintele bisericii de tăierea în prejur a inimii. Dacă te era împrejur a copilului, la 8 zile, parte bărbătească, se băcea în sinagogă de câte cu durere și cu vărsare de sânge, ai inimei să nu mai înțelegem că se taie inima prejur sau se taie o bucată de inimă cu cuțitul. Ci de acum trecem în partea cealaltă alegorică, Inima poftește, cum este o vorbă populară, ochii văd, inima dorește, dar fiind de legea, acel, acea prisosință de poftă trebuie să o taci. Așa să înțelegem și postul, că bucatele care sunt oprite în post, dar le mânca, nu îi le dai lui Dumnezeu, că mănâncă Dumnezeu cârnații care te-ai mâncat aici, și nu mai mănâncă sau stacanele de vin trebuie să la munte. Nu iubiți credincioși, te încești pe sine -ți. Prin acest lucru ți-arăți dragostea față de înzibitorul tău. Când vă puneți frățile voastre în casă în niște legi, uneori de-a dreptul copilărești, dar fiindcă vă iubiți unul cu altul, ne păstrați, această păstrare nu denotă prețuirea care o ai față de cel ce ți-a dat legea. Așa într-o extremă superioară să înțelegem dragostea față de Dumnezeu prin păstrarea acestor umile legi. Că Dumnezeu ne-a creat din, cu sensualitatea aceasta materială cinci simțuri cu care pricepem lumea și ne bucurăm de ea. Cum avea să spun apostolul Pavel, toate sunt bune, dar nu toate de folos. Toate sunt bune, nu toate zidesc, toate sunt bune, dar nu vreau să mă piruiesc de ceva. Iubiți credincioși, de ce sfinții, Părinții, încă din legea veche, au arătat ce este curat pentru om și ce nu-i curat? Că omul nu este animal. Omul este zidirea lui Dumnezeu, în obreța zidirilor lui Dumnezeu, chip și asemănarea lui Dumnezeu. Dar iată omul dacă nu mai ține bunul simț, mănâncă câini, șoare, ce se întâmplă în Asia, îmi este și rușine și greață de a spune și nu vreau să vă scurt mințile, până în ce dimensiuni de mârșăvie au putut să ajungă oamenii, Ne păstrând, Bunul un simț măcar al hranei, nu mai spun de imoralitățile care se fac. Omul este într-o continuă mișcare spre rău. Animalele, credeți-mă, din credincioși, dacă ar putea grăi, se rușinează de oameni. Ele vor grăi și vor spune, îmi este rușine că tu ești om, că eu, ca animal, nu fac ce faci tu. Și de aici vă dați seama ce fac oamenii. Din acest motiv Dumnezeu a pus aceste legi frumoase și aceste legi care sunt la nivel de cuvânt, nu de bâta, că bâta este pentru animale. Cuvântul este nobleța exprimării adătătorului de lege, care e o conversație atât de frumoasă, împăciuitoare și plânde totodată. Eu te-am născut pe tine, de la mine curge viața. Ți-am pus această lege, dragul meu, ca să fii pus la dăpost de vrăjmașul tău care este diavolul, că diavolul este stăpânul păcatului cum spune prorocul David, după ce om fiind și el a greșit împotriva Lui Dumnezeu, păcatele mele s-au făcut ca o sarcină grea în preșurul meu, ca un lans care mă strânge și mă doare, împuțitul sau ranele mele datorită păcatelor. Sau cum spunea eu Ioan Damaschini, Mâncarea din Edem, moarte ne-a dus oare când, Hristoase Dumnezeu. Deci mâncarea aceea, pofta aceea a dus moartea de la și orice păcate care noi îl facem prin călcarea legilor lui Dumnezeu, să înțelegem rană în suflet, dar și în timp. Oamenii s-au învățat să mănânce, să-și facă burta cât mai plină, dacă se poate, să aibă un flotor continuu să-i fie cu cercuri de plesnic. La așa nebunie au putut să ajungă în antichitate și cred că sunt și acum împărații și boierii, în festinurile lor, îmbinate cu toate plăcerile trupești, fiindcă ce era limitat și mesele bogate, nu mai avea unde să încapă, să îngrețoșau. Iertați-mi că vă spun acest, această problemă de istorie. Se duceau în latrine și lungi vomitive, scotea tot din stomac și iar Și nu erau niște țopărlame erau boieri împărați și cu toată preiada lor de oameni spilați. Frumos gest. Animalele nu fac niciodată așa. Grați credincioși, ce-ar fi fost ca Dumnezeu să-i fi pus omului tot numai ce sau alte mădulare? Și că era o nebunie curată. Dar dacă a pus această măsură, haideți să le păstrăm și cu bună cuviință E prină lumea de, de bolnași și culmea că nu se îmbolnăvesc datorită postului, datorită unei mâncări iraționale și obosește mădularele din lăunii. Că și acele au și ele o rezistență a lor, dar fiindcă nu se pot exprima, singurul grai cu care vorbește este durerea și avea atunci te deștept. Și ducându-te la doctor, doctorul îți dă tocmai cost să faci. Și-ți vine greu acum, a de sfatul doctorului că moartea e pe capul tău, dar de sfatul lui Dumnezeu până ajunge la doctor, nu vei să ascunzi. Iubiți credincioși, mai bine să ne temem ușor, părintește de cuvintele Lui Dumnezeu ca să nu tremurăm de faptele Lui, că El ne bate nu de prima dată când greșim, îi bate numai pe cei înțelepți și de deloși în credință, puternici în credință și în fapte ca să mai urce treptele de săvârșire pentru un păcat mic. Dar sunt oameni care sunt lăsați în pace, poate se vor trezi cândva. Poate vă aduceți aminte că au luat ziarele în America de un criminal în serie. Multe crime a făcut printre femei până a fost prins. Și ce spuneau ziariștii? Avea o față angelică, dar înăuntru lui era ca un demon, în fate. Le prindea, își băta joc de ele și apoi le mutila, legându-le până muriau de durere. Fața era angelică printre oameni. Te uitai la el și ziceai, Doamne, acesta este un înger, cum poate să facă așa farte? Cât e de bun Dumnezeu, nu te schimonosește, ci tu singur te schimonosești. Mărturisește istoria de Da Vinci, când ar fi făcut și în de taină, a căutat o facă cât mai frumoasă, a căutat într-o mănăstire chipul unui bărbat după care să se inspire în chipul mântuitorului. S-a inspirat de la frumusețea acelia și i-a redat mântuitorului în chip frumos, dar când a ajuns să-l picteze pe Iuda după mult timp, unde trebuia să-l caute? Marginea societății, prin toate crâșmere, bodegere și găsește unul chiar hiduos. Și cu paharul în nas, când a auzit de oferta lui Da Vinci ca să pozeze pentru el, să sta în manechin, îi spunea printre aburile al corului, a mai venit un nebun odată la mine și a zis să mai stau să mă pozeze. Era același om care era și din mănăstire. Iată omul cum alternează când ca un îngerul, când ca un diavol. Așa, i biscă din momentul când omul nu păzește umila lege, el se duce de râs. Această izgonire a lui Adam din Eden o vedem mereu prezentă și în viața noastră. Când izgonești pe cineva, îl tai din drepturile lui de nobrețe care spatronează sufletul cu sentimentalisme, îi acorzi niște șanse dar dacă el mai rău se face, atunci îl izgonești din sufletul tău. A fost un împărat al Țarigradului, gradului, Zinon, care văzându-se cu sceptrul puterii în mână, era singur, putea să facă ce voia el. Nimeni nu-l oprea, dar tot bând mereu a dat în patima și făcea de râs pe împărăteasă. Mult l-a dar el n-a ascultat și într-o zi, când era piat, de câine câinii la gură, împărăteasa așa s-a supărat, l-a luat și a și l-a îngropat de S-a trezit, bineînțeles, acolo mănii, dar era tardivă căința. Iată o izgonire din împărăție. Frații voastre, care mulți sunteți la a doua căsnicie, dacă stați și vă uitați peste umăr și puneți paginile negre în albumul vieții frăților voastre, de ce oare să făcut lucrul acesta? Nu datorită faptului că tot te am iertat, te am iertat și ți-am zis în la te. L-ai izgonit din edemul sufletului tău. Așa să înțelegem Biscă din și izgonirea lui Adam. Din nu l-a izbonit Dumnezeu că era un tiran, să era așa de categoric în hotărâre. Aici a cu toții. Petru, care a ajuns porifeul apostolilor, iată că a greșit. Și când, tocmai când spunea, Doamne, Tu știi că Te iubesc, Doamne, nu mă lepăd niciodată de Cine, Doamne, Petru, nu te da prea mare pentru că ești tu. Și tocmai când Mântuitorul era în cea mai grea cumpă în a vieții și avea nevoie de ei acolo, la curtea lui Pilat, o femeie, o umilă femeie evreică îl arată cu degetul. Și acesta este unul din ei, apostolilor. Iar el s-a nu cunoște cunosc pe omul acesta. Dar ce spune Scriptura? A plâns cu amar pe urmă. Și până la sfârșitul vieții lui, când auzea cocoșul cântând, ochii se umplau de lacrimi, încât că i-au putrezit aproape ochii până la sfârșitul vieții lui, cu adevărat căință. Deși era iertat de Hristos. Așa, din credincioși, să ne plângem și noi, faptele noastre, nu să ne mai dăm atâta de măreți Că cu ce am greșit eu? Cum mai vin unii atât de drepti la mărturisire? Părinte, eu n-am făcut crimă, n-am violat, n-am furat. Bravo! Ia caută pe susul ori, poate ai și aripi și nu le știincă. Nu este om pe pământ care să nu greșească, dar Dumnezeu n a întins această mână caldă mărturisirii. Așezământ de lege a lăsat mărturisirea prin care spălându-se păcatele, tu le conștientizezi gravitatea și apoi te păsești să nu mai greșești. Dragi credincioși, postul este de mare valoare pentru cei care îl trăiesc. Cum am spus și duminecă, s-a obișnuit în biserică și este de mare folos și pentru suflet, pentru ajutorul caselor frăților vaste pentru protecția Sfântului Înger și totodată pentru renoirea dragostei noastre cu Dumnezeu, să ținem aceste trei zile, care puteți și veți vedea că nu veți muri, ci mai puternici veți fi la nivel de haină duhovnicească care rămâne peșnică. Eu vă doresc, dragi credincioși, putere minte cât mai înțeleaptă și ascuțită despre cele duobnicești, dar mai ales să vă dea Dumnezeu acel pic de înțelepciune cu care să pricepeți o travă care vi se așterne atât de dulce și frumos mirositoare ca roșcova din Evanghelia și ului Sifitor la toți pașii vieții frăților voastre. Că înțelegând această o travă o foliți precum peștele primești de amorții. Bunului Dumnezeu să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin. Doamne, grădici,